Doris Májsz Disney Végzetes Víkent. Egy Amikor magukba voltak, Clementék rendszerint az úgynevezett reggeliző szobában étkeztek. Hézel nevezte így, pedig csak egy ablaktalan benyíló volt, beépített asztallal és padokkal, s a konyha többi részétől csupán két derékmagasságú tálaló választotta el. De Hézel ezeket a tálalókat nem csak azért tartotta, hogy a kedves edényeit legyen hová tennie társadalmi pozíciójának védőbáscsáit látta bennük. Kézzelfogható bizonyítékához szolgáltak, hogy Clementék nem a féle emberek, akik a konyhába esznek. Azon a júniusi estén azonban, amely végzetes fordulópont lett az életében, Hézelt még a tálalók se tudták eléggé megnyugtatni társadalmi pozíciója felől. Az ebédlőbe terített meg vacsorára, s a legjobb abroszát, porcelányát és ezüstjét vette elő de amikor elkészült és megszemlélte az eredményt, mégsem töltötte el a szokásos elégedettség. Az ő életmódját még így is óriási szakadék választja el eugene Drexelben az ősi Kerry házban bizonyára Eugene is vacsorához ül a feleségével. Jóval később, mint ők, ebben biztos volt. Az ebédlőjük azonban elhomályosítja az övét és cselét szolgál fel nekik. És azt az ezüstöt, meg porcelánt, amelyet ők használnak, bizonyára nem valamelyik véni áruházba vásárolták. Egészen hétköznapi módon futott össze aznap Jüdzsinnal. A férfi éppen kiszállt a kocsiából egy belvárosi parkolóhelyen, amikor ő behajtotta a parkolóba. Jüdzsin alig változott. Hézel azonnal megismerte. Récsel vette feleségül. Sok-sok évvel ezelőtt viszonyuk volt. Eugene mégis récsöt vette feleségül. Most, 16 év után, amikor végigsimította az abroszt és megigazította az egyik kést, amely nem állt párhuzamosan a kanállal, Hézel már tudta, hogy nem is történhetett másképp. Akár lefeküdt vele annak idején, akár nem, teljesen mindegy. A Eugene hördök mindig a récsől keréket veszik el. Így illő, így helyes. A Hézzel Linzdik meg boldoguljanak, ahogy tudnak. A férje fent volt az emeleten, otthoni ruhába bújt a vacsorához. Szereti magát kényelmesen érezni az otthonába, szokta mondogatni. Hazel lassan átment a nappaliba, s közben azon tűnődött, vajon Eugene is átöltözik -e a vacsorához esténként. Ráv! kiáltotta. Kész a vacsora! A férfi azonnal lejött, de az ebédlő ajtajában megtorpant. Alacsony, kopaszodó, tömzsi ember volt, s az arca véredes, mint az iskolásoké. Kinek ez a felhajtás? kérdezte? Nekünk kettőnknek? Ha már kedvem támad plusz munkát vállalni, és itt teríteni meg, hogy végre egyszer civilizált emberek módjára együnk, nem tudom, miért kell kifogásolnod. Csattant fel Hézöl. Nem kifogásolom, mondta Ralph De ha nincs vendég, kint szoktunk a. Hát ma itt teszünk, vágott a szavába Hézöl. És igazán nem értem, miért kell ilyen nagy ügyet csinálni a dologból. De hiszen csak azt mondta, ráfészre fészrevette, hogy a felesége összeszorítja az ajkát, és jobbnak látta, ha ejti a témát. Kihúzta a széket, és leült. Mit teszünk, Érdeklődött tisztelet tudóan. Főztem még délelőtt húslevest, meg saláta is van. Majdnem egész nap bent voltam a városba. Hézel behozta a levest, és leült a férjével szemközt. Egyedül mentél be, vagy magaddal vitted Esztert is? Annyi év óta Ralph Clement igazán megtanulhatta volna, hogy csak semleges hangon tehet említést a nővéről a felesége előtt. De soha sem sikerült. A két asszony túlságosan gyűlölte egymást, és ő túlságosan belebonyolódott a gyűlöletükbe. Hézzel önkéntelenül megmerevedett. Nem vittem magammal, egyedül mentem be. Fodrásznál voltam. Benéztél a céghez is? Tette föl Ralph a következő kérdést. Ez a cég Woodruff üzletét a különlegességi áruházat jelentette. Ralph mindig csak így nevezte, ha szóba került. Ez a szokása az utóbbi időben alakult ki, amióta végre egyenrangú társak lettek Örnél. Ralph arról álmodozott, hogy a különlegességi áruház felveszi a Woodruff és Clement nevet. Örni azonban hallam sem akarta változtatásról. 60 éve Woodruff áruház, és az is maradt, jelentette ki. És a mondat első felét nem lehetett tagadni. A jól jövedelmező áruház valóban a Woodruff nevet viselte már akkor is, amikor ráv tizennégy éves korában beállt örni apjához dolgozni. Ráf azzal átbosszult a vereségét, hogy soha többé nem ejtette ki az áruház nevét. Most meg se várta a Hazel válaszát, hanem folytatta. De ha benéztél volna, akkor se tudtuk volna vele beszélgetni, az az építész egész nap kibe járkál. Megint emelte az előirányzott költségvetést. Hézzel oda se figyelt az örni rezúduló panaszáradatra, hogy miként fogja csődbe juttatni a céget a bővítési terveivel meg a bank A könyökén jött már ki az egész. Ralf hangos szürcsöléssel az utolsó cseppik kikanalazta a levest és megkérdezte. Kaphatnék repetát? Hézel újra telemerte férje tányérját, és hamarosan behozta a salátát, a sütőbe megmelegített zsömléket, majd az epertortát és a kávét is. Hézelt Eugene vette észre. Az asszony éppen a parkoló őrét fizette ki, amikor Eugene mellette termett. – Hello, Hézel! Ugye te vagy az, Hézel Lindsay? Nicsak Jane! – Hirtelen nem is tudott egyebet mondani, csak nézte a férfit. Eugene. Eugene. Eugene-nak nem kellett keresgélni a szavakat. Hogy vagy? De hiszen teljesen felesleges is kérdeznem, úgy is látom. Hogy merészelsz ilyen fölényesen fityet hányni az évekre? Még mindig ugyanolyan világszép vagy, mint valaha. Mosolya ugyanolyan természetes volt, mint régen. Fekete szeméből őszinte öröm sugárzott. Örült a véletlen találkozásnak. Milyen furcsa, gondolta Hézel. Ha Eszter nem állít be az utolsó pillanatban kölcsönkérni a kis sütőpont, és nem tartja fel legalább tíz percig, akkor valószínűleg nem találkozik Jugyinnal. Nevethetnék-e támadt a gondolatra, hogy éppen Eszternek köszönheti ezt a találkozást. Ha tudná Eszter, hogy mit csinált, Hézel jót mulatott a sógornőjén. Vagy mégsem neki köszönheti a találkozást? Lehetséges volna, több rengett hogy így volt előírva, hogy ő meg Eugene ott folytassák, ahol hosszú évekkel ezenőtt abba hagyták. Ez látszott a legvalószínűbbnek. Az történt, aminek történnie kellett, és ezen már nem lehet változtatni. A fehér hollóban ebédeltek, mint két régi jóbarát, akik véletlenül futottak össze, és elbeszélgetnek a régi időkről egy nyilvános helyen, ahol bárki láthatja, hogy nem történik köztük semmi, ami ne volna tisztességes, gondolta magába hézzel. Csak hogy mint kiderült, nem volt az étterembe senki ismerős. Máskor is ebédelhetnének együtt, vetette föl Jugyin. Ő minden második héten beön be A cége villanykapcsolókat gyárt, és szerződéseik vannak az itteni gyárakkal. Legyintett, és nem beszélt többet a munkájáról. – Te nem kereshetnénk egy kicsit nyugodtabb helyet? – kérdezte, mikor körülnézett a zsúfolt étterembe. Hosszú, megértő pillantást váltottak, amikor Hazel a vörös malmot ajánlotta, amely Vénen kívül volt a Braxtonba vezető országút mentén. – Te még mindig férnél vagy? – kérdezte aztán Júcsin. Hány gyereked van? – Egy sincs. – És veled mi van? – Nyolc hosszú év – mondta Tétován a férfi. Talán nem is az éveket akarta hangsúlyozni, gondolta Hézel. Hanem azt, hogy a pénz meg a társadalmi pozíció még nem minden. Hézel úgy érezte, érti. Elmosolyodott és megkérdezte. Neked van gyereked? Igen, egy fiam. Már majdnem hét éves. Ó, nagyszerű! Pedig egyáltalán nem volt nagyszerű. Egy fiú biztosíték, hogy Rachel Clary megtarthatja magának eugene -t. Eugene az evészre összpontosította a figyelmét. Még a homlokát is összeráncolta egy kicsit. Ahogy Hézel az asztal fölött elnézte, látta, hogy a férfi bizony megváltozott. Fekete haja kezdett őszülni, és sok-sok ránc jult a szemei szája körül. Hazel elégedetten érintette meg a saját tökéletes bőrét. Eugene persze idősebb legalább, ki kellett számítania. Amikor először randevúzott vele, Eugene 23 éves volt. Most tehát 38. Nem, 39. Ő meg 34. Rengeteget táncoltak akkoriban. Azon az estén is táncoltak, amikor hézül nem ment haza. Ha lehet egyáltalán otthonnak nevezni azt, aki kötői nyomortanyát. Hanem egy kis New Hevonis szállodába ment Jújinnal. Egy hátul gombolódó zöld ruha volt rajta, és Eugene nevetve gombolta ki. Elégedett volt magával, hogy milyen ügyes, majd hirtelen maga felé fordította, de akkor már nem nevetett. Úristen, te vagy a leggyönyörűbb teremtés a világon, mondta. Vajon emlékszik még valamire, miközben a rostonsúbb borjú mirigyet eszi? Mire gondolhat? Akkor sem tudta soha, hogy Eugene mire gondol, amikor annak idején együtt voltak. Eugene Heard, a drexler trónörökös, meg Hézel abból a bizonyos halászkikötői Lindsey családból. Később Eugene megkérdezte. Még mindig annyira szeretsz táncolni, hézel. Hézel előtt lett Ralph, aki még olyan magas se volt, mint ő, amint a táncparketten ugrándozik mellette. Nem, válaszolta. Aztán mesélni kezdett Eugene-nak Ralphról, aki egy áruház társ tulajdonosa, Mesélt az otthonukról, meg a makvány tó melletti házról, amelyet nem régen vettek meg nyaralónak. Lassan beszélt, gondosan megválogatta a szavait. Hagy lássa Eugene, hogy ő mennyivel feljebb jutott azóta a társadalmi ranglétrán. Semmi köze már ahhoz a bizonyos Lindsay családhoz. Ő, Mrs. Ralph Clement, egy hétszobás ház údnője, egy önálló üzletember felesége. Eugene kicsit oldalt fordult a székén, és fölkinyékkel az asztalra támaszkodva, mosolyogva nézte az asszonyt. A ruháját, mintha csak ráöntötték volna. Melyik szabó tudná ugyanezt megcsinálni dálfal. Hézzel sóhajtott egyet beszéd közben. Eugene szeme elismerően csillogott. Belátta, hogy hézzel valóban óriási utat tett meg. Végleg kikecmergette abból az irtózatos odóból. Igen, az odú a helyes kifejezés ahol részeges apjával, anyjával, meg a temérdek Linz gyerekkel élt együtt. Annak idején a legocskább szlengben beszéltek, és néha borzasztóan elnyelte a szavak végét. Most már tökéletes összhangban áll a beszéde a külsejével. És ami ezt a külsőt illeti, volt hézelben valami különös előkelőség, amit nem lehetett megmagyarázni sem a származásával, sem a gyerekkori környezetével. Hogy ez miben rejlett? Pompás termetében keskeny, kiálló járomcsontú arcában, a szája vonalában, a bőre finom szövetében. Meg abban, ahogy szőke haját viselte, fésülve, hogy szabadon maradjon az arca, ami még megnyerőbbé tette. Eugene félbeszakította a nyaralóról szóló beszámolót. A szőkenők nők állítólag korán őszülnek. Te hogy csinálod, hogy nem őszülsz? Hézzel nevetett, és könnyedén végig simított az arcán. Hát... Csak a kettünk titka, a fodrászomé, meg az enyém. Havonta egyszer meglóvál a fejem fölött egy kis vadász Mondd meg neki, hogy nagyon érti a dolgát, és hogy igazán minden elismerésem az övé. Megmondom, ma délután kettőkor. Röviddel két óra előtt vettek búcsút egymástól az étterem előtt. Hát akkor mához két hétre egykor a vörös malomban. Hazel utána nézett a távolodó férfinak. Megy vissza a saját életébe, vissza Rachel Curryhez, mától számítva két hétre. Mikor hazatért, Hazel végigjárta a szobákat. Megnézte a perzsaszőnyegeket a nappaliban, a három darabos garnitúrát, amelyet Ralph tavaly kárpitoztatott újra, a kanapét csikosra, az egyik széket virágosra, a másikat meg egyszínűre. Minden szoba parkettás volt. Rachel Kerry szemével nézte őket, meg eugene -éval. A diófa ebédlő garnitúra, a pohárszék, a vitrin meg a tálaló egészen újnak látszott, olyan fényesre dörzsölte. És a makulátlanul tiszta konyha akár egy reklámhirdetésbe is beillett volna. Nem, a házzal nem volt semmi baj. Mindig is büszke volt rá, mindig nagy gonddal ápolta. De szinte a csontjaiban érezte, hogy Eugene és Rachel nem ilyen házban lakik. Késő délután Eszter átjött a szomszédból, hogy visszaadja a kölcsönkét sütőport. Eszter Anli született Clement. Hét évvel volt idősebb Ralfnál, és legalább olyan magas és sovány, amilyen alacsony és kövér Ralph. Már ötse csecsemőkorába uralkodni kezdett rajta, és ez annyira a szokásává vált, hogy azóta sem hagyott fel vele. Nem is próbált felhagyni. Már jócskán elmúlt harminc, amikor férhez ment az egyetlen emberhez, aki megkérte a kezét, és Ralf ezután néhány évvel, amikor Eszter teljesen lefoglalta férje hosszú, halálos kimenetelű betegsége, ismerkedett meg Hézzöllel és vette feleségül. A két sógornő már az első találkozáskor gyanakvást is ellenszenvet érzett egymás iránt. Ezek az érzelmeik gyűlölet témé amikor Eszter megvásárolta a szomszédházat, és ott telepedett le, hogy állandóan szemmel tartsa őket. Ralph Clementet mind a két asszony szerette, és azt hitte, jól kijönnek majd egymással, akármilyen fiatal és szép az egyik, és öreg megcsúnya a másik. Hogy majd Hézel is úgy aláveti magát nővére döntéseinek, mint ő. És soha nem tudta túltenni magát a kellemetlen meglepetésem, hogy nem így történt. Eszter letette a sütőporos zacskót az asztalra. – Na, mit csináltál a városban? – kérdezte. – Megebédeltem, hajat mosadtam, aztán hazajöttem. – Nem vettél semmit? – Semmit a világon. – közölte Hézől diadalmasan. – Most az egyszer nem köthet bele a vémboszorka, hogy már megint szólt a ráf pénzét. Hazel tévedett. Azt is meg kellett mondania, hogy hol ebédel. Amikor megmondta, hogy a fehér hollóban, Eszter a fejét csóválta. Nem visszett túlzásba egy kicsit? Úristen, hány hely van a városban, ahol az ember jóval olcsóbban, kitűnően megebédelhet, ha egyedül van? És Hézel erre nem mondhatta, hogy nem én fizettem, azzal a férfival ebédeltem, aki egyedül jelent nekem valamit a világon. Így aztán inkább nem válaszolt. Így lehet legjobban ezt terve folytani a szót, emlékeztette magát Hézel. Ha az ember hallgat, neki látott, hogy megtöltse epperrel a tortalapokat, amelyeket még reggel megsütött. Egy idő múlva Eszter megszólalt. Azt hiszem, ideje hazamennem, és neki kezdenem a vacsora főzésnek. Csak nincs otthon semmi desszertnek való. Te persze nem tudsz adni abból a tortából, ugye? Dehogy nem tudok, mondta kerletlenül hézzel, és egy tányérra rakott két szeletet. Aztán megállt a konyhaablaknál, és nézte, hogy halad keresztül a pázsiton a sógornője, és lépbe a saját házába. Vajon lesz-e valaha nyugta ettől az asszonytól? Elfordult az ablaktól, és ekkor kezdett el megteríteni az ebédlőbe. És mondtam neki is, hogy Örni, valahol meg kell húznunk a határt még hozzá, itt és most. Nem szabad túlzásba vinnünk a bővítést. Ráfek kis szünetet tartott, hogy felhajtsa a kávéját. Maradt még kávé? kérdezte, és Hézel feléje nyújtotta a csészéjét. Kávé mindig maradt, ezt Ráf is tudta. Hézel megtöltötte a csészét, és egy kicsit előrehajolva visszaadta neki. Kritizáló hajlama ma este Ráf minden cselekedetére kiterjedt. Csak egyszer mondaná másképp gondoltam. csak egyetlen egyszer. Például úgy, hogy adná még egy csésze kávét, vagy Kérek még egy csésze kávét. Vagy akárhogy, csak másképp. De nem, egy évben 365-ször minden este azt mondja: Maradt még kávé. Rafa cukor és a tejszín után nyúlt, és hézelt tovább nézte. Bő nadrágjához nyitott nyakú, rövidújú sportinget vett föl, amely szabadon hagyta húsos fehér nyakát. Puha volt és szőrtelen, mint egy női kar. Gusztustalan kézzel felnézett a puffat vörös arcra, a csésze fölé hajló kopasz fejre. Házasságuk alatt elég gyakran eljátszadozott a gondolattal, hogy bárcsak Ralf meghalna. Nem kellene örökké kínlódnia, nem lenne ilyen üres az élete. Mint fiatal özvegynek háza lenne, kocsia és saját pénze. azt tehetné, amit akar, ha megszabadulna ettől a súlyos tehertől ott az asztal másik oldalán. Ettől a nála sokkal öregebb férfitől, akihez úgy ment hozzá, hogy se nem szerette, se nem gyűlölte annyira, hogy érdemes lett volna összeházasodniuk. De most egy kicsit megszédült, miközben mereven nézte a férjét. Megszédült, mert megtette a hosszú-hosszú utat a puszta vágytól, hogy bárcsak halna meg a férje az elhatározásig, hogy kielégíti a vágyát és megöli. Meg fogja ölni a férjét.